Cadbury Castle, sida 82 Carleon, sida 92 Carbury, sida 110 Kama, sida 64 Kalti McRonnan, sida 64 Kanak, sida 122 Karomor Slätten, sida 24 Kazwalon Sida 71 och följande sida Kathva Druiden Sida 36, 129 Kathpalug Sida 113 Kai Sir Sida 85, 88, 92 Och följande sida Kerne Abbasjätten Sida 121 Körnunos Sida 99 104 121 Kethen Sida 21-25 Chalice Well Sida 96 Chartres Sida 12 Kian Den mäktige Sida 21-25 och följande sida 28 Kigfa Sida 72-74-76 Klonfurt Sida 111 Knucka, sida 53. Kolingji, sida 101. Kau, sida 113. Columba, den helige, sida 100. Konal Kenak, sida 36. Conan, kung, sida 15. Konakar, Magnassa, sida 32 och följande sidor. 36 och följande sidor. 41 och följande sidor. 49 och följande sida 52 129 Con Sida 29 och följande sidor Conat Sida 16 41 43 och följande sida 46 och följande sida 52 124 129 Cooley Boskapsrovet i Sida 32 till 52 Cormac Sida 49 till 52 Cormac Kung, sida 57 och följande sidor 109 och följande sidor Conly, den helige sida 122 Cornwall, sida 12 71 och följande sida 82, 113, 117, 120 Credney, sida 21-24 till 24, 98 Cromdub, sida 124 Krakan, sida 44 och följande sidor 52. Mak Agnoman Sida 41 och följande sida Kulli, Sida 43 och följande sida 46, 52 Kuhullin Sida 32 till 52 100, 129 Kolan Smeden Sida 33 och följande sida 36 Kumhal Sida 53, 56 Kunun sidan 92 och följande sida.